Jóhannessa Guðspjall, 14. kabli Hjarta yðar skelvist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistanverður. Vær ekki svo hefði ég þá sagtiður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég færi burt og hef búið yður stað kem ég aftur og tekiðu til mín svo þér séu einnig þar sem ég er. Vegin þanga sem ég fer þekki þér. Tómas segir viðan Drottin, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt vegin? Jésús segir viðan Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér og þekja föður minn. Hérðan að þekki þér hann og hafið séðan. Fýlupus segi við hann, Drottin, sín þú okkur föðurinn, það nægir okkur. Jésu svaraði, ég hef verið með yfir allan þennan tíma, Og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá? Sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og fadurinn í mér? Þar sem ég segi við yður er ekki mín orð. Fadurinn sem í mér er Vinnur sín verk, trúi mér að ég er í föðurnum og faðirinn í mér. er þér trúið ekki orðum mínum, trúið þá vegna sjálfra vergana. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir á mig mun einni gera þau verk sem ég geri og hann mun gera meiri verk. En þau, því ég til föðurins og hvers sem þér byrðið í mínu nafni, það mun ég gera svo að það er enn í sýninum. Ef þér byrðið mið einhvers í mínu nafni, mun ég gera það. Ef þér elski mig, munu ég halda bóðar mín. Yærmen biðja föðurinn og hann minn gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti því hann séran ekki né þekkir. Þér þekkið hann því hann er hjá yður og verður iður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðalaus. Ég kem til í þar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig því ég lifi og þér munu lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég er í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur bóðorð mín og heldur þau er sá sem elskar mig. En þann sem elskar mig mun faðir minn elska og ég mun elska hann og byrta honum hver ég er. Júdas, ekki Ískariot, sagði viðan, drottinn. Ferju sætir það að þú vilt byrtast okkur en eigi heiminum? Jesús svaraði, sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gera okkur bústað hjá honum. Sá sem elskar mig ekki varðveitir ekki mín orð. Orðið sem þér heyrið er ekki mitt, heldur föðurins sem sendi mig. Þetta hef ég talað til í meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi sem fadirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður frið læt ég yður eftir minn frið gef ég yður ekki gef ég yður eins og heimur en gefur hjarta yðar skelvist ekki nér hræðist þér heyrðu að ég sagði við yður ég fer burt og kem til yðar ef þér elskuðu mig yrðu þér glöð af því a ég fer til föðurins því faðerinn er mér meiri nú hef ég sagt þeru það áður en að verður svo at ég trúi þer að gerist ég mun ekki framar tala mart viðður því höfðingi heimsins kemur í mér á hann ekkert en heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og geri En og faðirinn hefur bóðið mér. Standið upp, þér skulum fara hérna.